Edő Morris, az Auschwitz-et ováló. igaz története alapján. Leleszokolov emlékének köszönöm a bizalmat és hogy megismerhettem ezt a történetet. Előszó. Szokoló azért akarta elmondani a történetét, hogy az ne történhessen meg újra. Az alatt a holokausztot értette. Büszke vagyok rá, hogy ez a könyv. Lale-története most ebben a tizenévesek számára kiegészített kiadásban is megjelenik, hiszen ti fiatalok vagytok a jövő. A ti feladatotok tanulni a múltból, hogy ez a tragédia soha ne ismédlőthessen meg. Rendkívüli történelmi idők tanúi voltak azok a tinédzserek, akik túlélték a náci Németország koncentrációs táborait, és beszámoltak róluk, valamint azon társaik sorsáról, akik nem élték túl a borzalmakat. 2003-ban találkoztam először Lale pár héttel a felesége Gita halála után. 87 éves volt, és el akarta mondani a történetét. Azt, hogy ő volt az Auschwitz-Birkenau-i koncentrációs tábor tetoválója. Azt, hogy ott ismerte meg a lányt, akinek a tekintete megbűvölte, akinek számot tetovált a karjára, és akibe őrültem, beleszeretett. Gita csak 18 éves volt, mikor elvitték Auschwitzba. A transportjával 634 fiatal érkezett, sokan csak 16 év körüliek. Szlovákiai otthonukból burcolták őket, és 1942. április 13-án érkeztek meg a táborba. Ezeket a fiatalokat más mindenféle korú emberekkel együtt Szlovákia kis falvaiból és városkáiból, vagy pozsonyból és kassáról gyűjtötték be. Az egyetlen közös az volt bennük, hogy mind zsidók voltak. Amikor ez történt, akkor már úgy egy éve minden szlovákiai zsidó kibolt zárva a tanulásból és a munkából, nem tudták többé eltartani magukat. A történet egyik szereplője Cilka, Gita és Lale barátnője, egy hónappal az erhúrszorása előtt lett 16 éves. A lale töltött időszakban megismerkedtem más túlélőkkel is. Elmondták, hány évesek voltak, mikor elvitték őket. 17, 18, 19. Olyasmikorúak, mint amilyen te most. Mikor velük beszélgettem, önkéntelenül arra gondoltam, hogy ilyen idős koromban, sőt, akármilyen idősem vajon kibírtam. Túléltem volna három érnyi éhezést, fázást és brutalitást. Azt is tartsuk észben, mikor történt mindez. 1942-ben. A legtöbb fiatal még a várost vagy a falut sem hagyta el, ahol született. Nem voltak olyan tájékozottak, nem ismerték ki úgy magukat a világban, mint manapság a fiatalok. Akkor meg hogy élhették túl? Sajnos sokan nem élték túl. Belehaltak az éhezésbe, a verésbe, lelőtték, vagy egyszerűen halára dolgoztatták őket. Akinek sikerült megmenekülnie, azt mondta, csak szerencséje volt. Lala is pontosan ezt gondolta. Szerencsém volt. Szerencsém, és kész. Hajtogatta mindig. A túléléshez ezeknek a fiataloknak olyan erőtartalékokhoz kellett nyúlniuk, amelyekről addig nem is tudtak. Sokan olyasmit is megtettek, amiről álmodni sem merték volna, hogy valaha képesek lennének rá. Egymásból is erőt merítettek, hogy ne adják fel. Valamiféle közösség alakult ki. Ha az élet épp nehézségek elé állít, de lehetőséged nyílik rá, hogy segíts valakinek, aki még rosszabb helyzetben van, mint te, akkor megteszed. Megosztod a szűkös élelem adagod, odad a plusz takaródat, hogyha van. 2018. júniusában elutaztam korompára, a szülővárosába a szerkesztőmmel. Elmentünk az iskolába, ahol lejárt és ahonnan persze ellógott, amikor csak tudott. Végigjártuk a folyosókat, ahol ő is rohangált, és, gyanítom, labdát is rugdosott közben. Elképzeltem, ahogy vidáman, a barátaival nevetgével ült a városra a néző osztályteremben. Az itt tanuló gyerekek figyelmesen hallgattak, amikor meséltem nekik a férfiról, aki egyszer régen ott ült, ahol most ők, és egy velük egykorú lányról, egy közeli városkából, akik túlélték a történelem egyik legnehezebb időszakát, és egymásra találtak. Közel 60 éven át tartó szerelemben. Ez a könyv a képzelet műve, nem a holokausz eseményének hiteles krónikája. A regény alapjául egy auschwitz túlélő visszaemlékezése szolgál. Sok más beszámoló dokumentálja ennél jóval részletesebben azt a pokoli időszakot, és arra szeretném bántorítani a kedves olvasót, hogy tanulmányozza ezeket. Amikor Lale auschwitz birkenau volt, sokkal több örrel és fogoljal került kapcsolatba, mint a hányról ezeken az oldalakon olvashatnak. Bizonyos szereplőket több balakból gyűrtem össze, és volt, hogy egyszerűsítettem az eseményeket. Bár egyes találkozásokat és párbeszédeket képzeletem alkotott meg, az itt leírtak túlnyomórészt valóban így történtek. És a tényeket hiteles források és kutatások támasztják alá. Hedor Morris.